Masca lui Eminescu Privim chipurile lui Mihai Eminescu înșiruite dinainte -ne. Acela astral și pletos din tinerețe, cel ușor subția de gânduri și de o înfrigurare sentimentală de la treizeci de ani, fața îngroșată de pinguietudine, cu ochi împânziți de o ceață alburie, în ciuda unui zâmbet copilăros, somnolent, din epoca întâiei căderi, masca niceiană, în sfârșit, din ultimii ani, pustiită, surpată ca un crater stins, cu ochi înfundați și stătuți. Privindu-le, omul cel adevărat pare că răsufla Eminescu era un român verde de tip carpatin, dintre aceia care, trăind în preajma munților, mai cu seamă în Ardeal și Bucovina, sub năvala străinilor, cresc mai vânjoși și mai aprigi, și arată pentru încercările de smulgere a lor din pământul străbun rădăcini fioroase prelungi, asemenea celora ce apele curgătoare descoperă în malurile cu copaci bătrâni. El avea ca atare un suflet etic, simțitor la toate ideile și sentimentele care, alcătuind tradiția unei societăți, sunt ca grinzile afumate ce susțin acoperișul unei case. N-avea nicio aspirațiune pentru sine, ci numai pentru nația și societatea din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ. Deoarece nu urmărea un folos propriu, ci unul social, n-avea niciuna din acele însușiri de a alerga repede pe treptele vieții spre a ieși în frunte, dar era cu atât mai îndârjit și mai mușcător în lupta pentru idei. Răzvrătit cu o lipsă de prefăcătorie ruinătoare pentru om, Eminescu a fost un mistic naționalist, îndrăzneț în numele idei, sfios și blazat în numele său. Din această pricină, el era un om lipsit de ironie. Spiritul critic e o înfățișare a individualismului, care nu are nimic sfânt afară de expresia cea mai înaltă a inteligenței umane. Naționalismul, ideile tradiționale și etice, sunt pentru omul ironic locuri comune, dușumeaua casei tocită de atâta călcătură, vatra măcinată de funingine, tot ce acoperă prin vechime și respect liniile ideale și tinere ale vieții. Acestea însă erau scumpe lui Eminescu, și când un grecul ca Ion Caragiale, cu linii subțiri și nestatornice de răutate, încerca să atragă pe poet în jocul alunecător și întortocheat al sofisticei, piciorul său sufletesc, mare, cu opinci, se împleticea iritat, obișnuit să se așeze lat și neted în horai vlavioasă de datini. Eminescu, cel lipsi de ironie, căuta pe creangă sau pe ardeleni care, cum știm, se frământă pe loc și în fața iuțelii valahe, dar petrecul cu lacrimi de înduioșare în duhul gândurilor grave și religioase. În viața afectivă, Eminescu nu se ridică decât prin expresie de asupra norodului, cuprinsul esențial al sufletului său fiind un sentiment de jele, fie că în iubire, departe de orice educație analitică, își chema iubita în codru verde, fie că gândul morții se înfățișa cu toate mângâierile unei încropăciuni după datin și tristețile unei vieți nelumite. Inteligența era limpede, îndreptată numai decât la țintă, dar mijlocie ca o apă curgătoare fără ochiuri adânci. În schimb, puterea de vis este un cer întors în oglindă, fără fund și absorbe sufletul prezent aproape în întregime. Eminescu era un lunatex sublim în sufletul căruia visele creșteau ca iarba grasă, astupând gardurile și mistuind pietrișul, ieșind prin dușumele și prin strașină. Starea sa normală era cea somnambolică și trezia acțiunii politice a fost desigur o întâmplare care, mai la urmă, s-a dovedit tot un vis deșert. Trăind în desișul lumii salele untrice, Eminescu n-a fost nicicând atras de luminile marilor orașe, moliciunile și estetismul unei vieți în lume. Hoinar din fire nu numai a trăit în haine destrămate și sub tavane scunde și verzi de apa ploilor, dar a simțit o plăcere în a cultiva propria mizerie, de a se privi pe sine însuși consumat de noroaiele și de bureții vieții proletare, dar dacă n-avea mândria fizică, o avea pe acea morală pătruns în liniște de valoarea proprie, arătă, după împrejurări, fie simplitate gravă, fie dispreț înalt, prețuindu-se singur și curăceală înainte ca lumea să-l prețuiască. De aceea un sentiment al răspunderii, o scrupulozitate în toate actele, obstinată, improductivă, care îl fac inapt pentru viața publică, neprețuit pentru cea intelectuală. În sfârșit, sufletul său era alcătuit din roate enorme și greoaie, odată puse în mișcare se învârteau cu duduit grozav și implacabil. Era plin de violență și de statornicie în dușmănie și spumele urisale au fost adesea nedrepte și nemăsurate. Eminescu a fost, într-un cuvânt, un om înzestrat să exprime sufletul unei mulțimi simple ce se află în primejdia de a fi smulsă din locul rădăcinilor sale, să o învioreze cu vehemență și să o întărească pe loc, pe care însă soarta l-a aruncat în mijlocul unei societăți obosite tocmai de starea pe loc și grabnică de a-și lepăda veșmintele orientale. Azi însă, când sufletul românesc, după o lungă călătorie prin civilizația străină, vrea să ia conștiință de sine, chipul său lunar și amar zâmbitor își regăsește puterea asupra sufletelor contemporane și el ne apare ca singurul în stare să dea expresie simțurilor moderne și românești și cu fluierul său poetic să ducă aspirațiile noastre pretutindeni peste ape, peste punți, peste codrii de pe munți.